14. Hézől kényelmesen hajtod Rexel felé. Az évszakhoz képest enyhe volt az idő, a talajról, amelyen fotokból olvadt a hó, köt szállt fel. Elhatározta, hogy nem siet. Egyrészt azért, hogy tovább tartson a kellemes utazás, másrészt azért, hogy ne túlkorám 11 előtt érjel Nem mintha halogatni akarta volna a találkozást. Semmi nyugtalanítót nem talált az előtte álló beszélgetésben. Elvégre mind a ketten felnőtt, érett, tapasztalt asszonyok, és civilizáltak. Élvezettel izlegette magában a szavakat. Civilizált, érett, felnőtt, tapasztalt. Megnyugtató volt mindegyik. Drexel távol esett minden forgalmi csomóponttól. Kisváros volt, ahol a modernség ütő még nem lüktetett, s a sebesség is a tőle néhány mérföldnyire fekvő országútra korlátozódott. A város kicsi volt, de nagyon bájos. A fehér oszlopos városházával, a fehér tornyos protestáns templommal és fehér házaival pontosan olyan volt, ami ennek a turisták látni szeretik a New Englisi városokat. Az emberek elálmélkodtak a dátumokon, ha véletlenül Drexelbe tévedtek. – Gyertek gyorsan, nézzétek ezt a házat! – kiáltották egymásnak. – 1860-ban épült, vagy 1720-ban! 1765-ben? 1732-ben? Gondoljátok csak elfantáziátok, hogy ma sírozna végig a függetlenségi háború hadserege ezeken az utcákon. Nem sok változást találnának, ha benéznének ezekbe a házakba, azt látnák, hogy az eredeti telepesek leszármazottai laknak bennük. A turisták mindig csak azon örvendeztek, hogy Drexolban milyen szép minden. Soha sem láttak túl a Drexoli -e kiválasztottak zárt kapuin. Nem látták a több generációs beltenyészetből fakadó degenerálódást, a kasztok és tabuk merev szabályrendszerét, amely a legtöbb kapu mögött uralkodott. Hazel már jó néhány éve nem járt Rexelben. Mégsem fogta el a vágy, hogy letérjen a főútról és egy mellékutcán lemenjen az öbölbe, a roskatak, sivár szegény negyedbe, ahol annak idején élt. Neki nem volt kedves a gyerekkori környezete. Kíváncsian pillantott Newwell házára, amikor elhaladt mellette. A redőnyök le voltak keresztve. A kapu fölött kis tábla tudatta, hogy a házat ezékiel Newwell építette 1692-be. Egy negyed századdal ezelőtt Agnes nevű egy áprilisi reggelen kiszökött a családi fészekből a kötőbe. Volt egy testvére is emlékezett Hézől, egy fiú, Eugene barátja. Meg is fogja egyszer kérdezni Eugene-tól, hogy mi lett a fiúból. Hézzel elhajtott a bank és a klubház előtt. Ismerős és ugyanakkor idegen volt mind a kettő, mint ahogy ő maga is mindig idegen volt ebben a városban. Kívülálló, aki korán megtanulta a leckét, és sokszor el is ismételtették vele, hogy nincs helye a közösség életében. Ő abból a bizonyos Lindsay családból való. A Glendale Road jobbra ágazott le a főútról, és a fák mögött azonnal feltűnt Nicholas Carey kapitány 1820-ban épített házának teteje. Hézöld ideges félelem fogta el. Annyira lelassított, hogy a motor leállt. Megmarkolta a kormányt, és hirtelen úgy érezte. Őrült ötlet volt ide jönni Hagyni kellene, hogy beszéljen csak vele Eugene vállásról. Ez az ő dolga. Hazel a maga részére már biztosította a szabadságot. Most Júzsinon a sor, hogy a magáét is biztosítsa. De képes lesz erről valaha is. Eléggé gyenge jellem. A legszívesebben mindig csak eltusolná a kellemetlenségeket, s hagyna a dolgokat úgy, ahogy vannak. És az elmúlt éjszaka után vajon komolyan gondolja el még, hogy elválik. Elvégre megkapta, amire vágyott. Leszakította a gyümölcsöt. Hézzel elősen az ajkába harabott. Ostoba volt. Ostoba, könnyelmű liba. Az egyetlen, amit tehet, megerősíteni a pozícióját, amilyen gyorsan csak lehet. Beszélnie kell Rachel Kerrivel. Hézel gyors, határozott mozdulattal egyesbe kapcsolt és beletaposott a gázba. Azon az úton, amelyet választott, nem lehet visszafordulni. A Kerry ház elég messze esett az úttól. Hazel nem hajtott be a kocsi bejárója, hanem leparkolt a járda mellett és gyalogvágott neki a hosszú útnak a kapu felé. Semmi oka se volt rá, hogy ne a házig hajtson, mint ahogy Récső barátai bizonyára teszik, pedig azok sem különbek nálat. Hazel mégis a járda mellett hagyta a kocsiját. Egy valami aggasztotta különösen, miközben felment a lépcsőn. A szobalány, aki majd ajtót nyit, a névjegyét fogja kérni, és az neki nincs. Csináltathatott volna, ha idejében eszébe jut, hogy előbb-utóbb ide kell jönnie. Vajon mit szokás ilyenkor csinálni? Mit mondjon, ha a ezzel fogadja? Megkaphatnám a névjegyét. Megalázó volt bevallania, hogy fogalma sincs, mit szokás ilyenkor csinálni. Azt fogja mondani, kérem, közölje Mrs. Hördel, hogy Mrs. Ralph Clement szeretne beszélni vele. Megemelte a sárgarész kopogtatót, és olyan erővel ütötte az ajtóhoz, hogy összerezzen a hangtól. Még azt fogják gondolni, hogy be akarja törni az ajtót. Egész teste viszketett az idegességtől. A legszívesebben sarkon fordult és elszaladt volna. A névjegy problémája egyszerűen oldódott meg. Rachel Hurd maga nyitott ajtót, mint akármelyik közönséges háziasszony. Az a néhány perces haladék, ami alatt hézől megfogalmazhatta volna az első mondatokat, elmaradt. – Jó reggelt! – köszöntötte Rachel enyhén kérdő Jó reggelt! Ő. Önnel szeretnék beszélni, Mrs. Hurd. Persze csak, ha nem tartom fel. Ha esetleg egy másik időpont alkalmasabb lenne, Hézel elakadt, mély lélegzetet vett, aztán folytatta. Mrs. Ralph Clement vagyok, Wayne-ből. Egy nagyon személyes ügybe szeretnék beszélni önnel. Fáradjon ön bejebb, Mrs. Clement, mondta Récsről, és hátralépett az ajtóból. Az izgalom és a zavar miatt csak halvány benyomás maradt Hézelben a tágas, magas harról és az emeletre vezető csiga lépcsőről. Egy hátsó kis szobában ültek le egymás mellé a kandaló előtti díványra. Hézzel egy kicsit megnyugodott. Körülnézett a szobában, túlságosan egyszerűnek és kopárnak találta. Nem tetszett neki. Túlságosan szintelem, tette hozzá magába. Az egyetlen kép egy olajfestmény a kandaló fölött, amely egy asszonytábrázott 18. századbeli ruhában fakó volt. Az unalmas, kék-piros mintás szőnyeg nagyon réginek tűnt, és szintén jócskán megfakult. Fakó volt a dívány is, amelyen ültek. A kandaló fala faburkolatú volt. A másik három falat vadászjeleneteket ábrázoló tapéták borította, de azokon is megfakultak az idő folyamán a színek. Fakó, gondolta a hézzel elégedettem. Több kép, több bútor, élénkebb színek kell lennének. Az a két váza ott a kandaló párkányon nem elég, bár nem mutatnak rosszul. A magas, karcsú, fekete vázák a csodálatos fehér, világos sárga és zöld virág mintákkal, még az avatatlag szemnek is feltűntek volna. Hazel tekintete visszatért Eugene feleségére. – Nem vetnél a kabátját? – kérdezte récsőn. Csak ne teszem ide magam mellé. Túlságosan kiöltözött, aranygombos gyöngyökkel díszített ruhája nem illett egy délelőtti látogatáshoz. Hézel azt abban a pillanatban megérezte, mi helyest levetette a kabátját. Réssel szürke szoknya, borvörös, feltűlt, túlyú kardigán és lapos sarkú barna félcipő volt. Jelentéktelen volt akár a szoba, és akár az arca, állapította meg Hézől. Komoly barna a szeme, szintelen a bőre, a fogai fehérek, de túlságosan nagyok. Barna, haja sima, csak egy fufrulóga homlokába. Viszont fiatalos. Noha csak öt hat évvel fiatalabb nála. Huszonkét évesnek is nézhetné az ember. Hát persze, Jügyim mondta, hogy mindig elefántsontoronyban élt. Az asszonyok a gondtól meg a bajtól öregszenek, meg. Récsel udvariasan várta, hogy hézel előadja a látogatása célját. Az előttük lévő alacsony asztalkáról felvett egy kék kerámia dobozt. – Parancsol egy cigarettát? – kérdezte. Hélzől kivette egyet, és rágyújtott az asztali öngyújtóval. Hogy ne kelljen rögtön a lényegre térnie, de mégse hallgassanak, elragadtatással nézte a dobozt. – Ó, ez igazán gyönyörű, különlegesség, még nem is láttam ilyet. Elragadó. – Kínából való – mondta Récső. még a férjem dédapja hozta magával. Hézel ismét dicséretéle jól esően de még mindig várta, hogy a másik belekezdjen a mondandójába. – Egy ilyen kandaló is nagyon hangulatos, igaz? – kérdezte Hézel, és a kandaló felé fordult. Idegesen szívta a cigarettáját. A torka teljesen kiszáradt, égette a füst, amelyet leszívott. Rachel egyenesen a szemébe nézett. – Miről ohajt velem beszélni, Mrs. Clement? Hézel hirtelen vadul gyűlölni kezdte. Milyen kimérten udvarias, egy arcizma sem rezdül, nyoma sincs rajta a kíváncsiságnak vagy hasonló közönséges érzelmeknek. És milyen egyszerű ruhát visel. Semmibe veszi a divatot, hiszen Récsel-Keri nem érdeklik az ilyen jelentéktelen semmiségek. Minden, de minden gyűlölt keri körül. A házat, a szobát, minden. Kereken a képébe kell vágnia a dolgot, hogy inogjon meg egy kissi a biztonsága. Jane meg én szeretjük egymást, jelentette ki Tompa a hangom. Szeretnénk összeházasodni, de Jane nem merte még szóba hozni maga előtt a vállást. Nem akarja megbántani, azt mondta. De én másképpen látom a dolgot. Richardnek egy kicsit megremegett a szemhéja, s az arcából kifutott a vér. A döbbenetnek egyéb jele azonban nem látszott rajta. Talán számított rá, leolvast az arcomról, gondolta Hézel. Talán abban a pillanatban megsejtette, amikor meglátott. Aztán egy kevésbé hízelgő, dermesztő gondolat is átsuhant az agyám. Talán más nők is álltak már közöttük. Talán nem én vagyok az első, akivel meg kell küzdeni a férjéjét. Rachel előre hajolt a hamutartóhoz, és a kelleténél hosszabb ideig pöckölte le a hamut a cigarettáról. Maga hogyan látja, Mrs. Clement? Hát, szeretjük egymást. Ketten szenvedjünk egy miatt. És a maga férje? Özvegy vagyok. A barna szemek hosszan elidőztek Hézel arcán. Eugene kérte meg, hogy mondja ezt el nekem, kérdezte Rachel Halk nyugodt hangon. Dehogy teljesen a saját szakállamra jöttem. Úgy értem a saját elhatározásomból. Hézel könnyedén vállat van. Azt mondtam magamnak, ha végül is mind a ketten civilizált asszonyok vagyunk, felnőttek, tapasztaltak, meg tudjuk beszélni felnőttek módjára a dolgokat. Tudja, milyenek a férfiak, elheveskednek mindent. A kezdeti düh elszállt hézőlből. Bizonytalan mosolyjal megpróbált valamilyen közös alapot teremteni Eugene felesége és önmaga közt, amelyen felnőtt civilizált asszonyok módjára modern felfogásban tárgyalják meg egy hebehúrgya férfi ügyét. De a mosoly hamar lehervadt az arcáról, mintha egy szobornak beszélt volna. Úgy láttam a legokosabbnak, ha magam jövök ide, folytatta gyorsan Hézel, miután hiába várt válaszra. Nem valami múló kis fellobbanásról van szó. Jim meg én már évekkel ezelőtt szerelmesek voltunk egymásba. Csak hogy akkor még csak két bolond gyerek voltunk. Megrázta a fejét a szép emlékekre. A szüleim, tudja, milyenek a szülők. Hangsúlya távolról sem a halász kikötői viskót idézte fel, inkább arra utalt, hogy az ő kérnekzete is olyan volt, mint récseli. Nem egyeztek bele, hogy gyerek összeházasodjunk. Aztán, hát igen, megismerkedtem Ralfal. Idősebb volt nálam, kész, megállapodott ember. Jó férjem volt, de már, mi sóhaj, meghalt. Így ezután, amikor Jane meg én néhány hónappal ezelőtt véletlenül összefutottunk, kiderült, hogy a hosszú évek ellenére sem változott közöttünk semmi. Hézel halványon ugyan, de ismét elmosolyodott és könnyedén megvonta a vállát. Azt hiszem, olyasmi ez, mint a dagály. Se visszaszorítani, se megállítani nem lehet. Én úgy látom, hogy Jane meg én ma is ugyanazt jelentük egymásnak, mint régen. Nem, nem, nem. Rachel minden alkalommal összerezzent, amikor ez a nő édeskésem, birtokos módjára Jane-nek nevezte a férjét, de magába folytatta a feltörni akaró éles tiltakozást. Mondania kellett valamit. Hézzel várakozóan nézte. Gyakran találkozott mostanában a férjemmel, Mrs. Clement? Mivel sikítani szeretett volna, megdöbbenve vette észre, hogy egészen csöndesen beszél. Tudja, hogy Eugene az üzleti ügye miatt gyakran bejár a városba, és augusztusban, mikor maga mainben volt, sokszor találkoztunk. És Eugene valóban ezt akarja? Valóban el akar válni tőlem, hogy magát vegye feleségül? Igen, vágta rá Hézzel maga biztosan, pedig egyáltalán nem volt biztos a dologban. Nagyon is akarja, csak nem elég bátor, hogy maga elé álljon és őszintén megmondja. Fél, hogy fájdalmat okoz vele, meg aztán azt mondja, tekintettel kell lennie a fiára is. Ő a fiamat hagyjuk ki a dologból, vágotta a szavába élesen Récsel, és először árulta el, hogy eszket a dühtől. Az erre következő csendbe hangokat lehetett hallani a konyhából. Sütőajdó csapódott, vizet eresztettek. Récső cselédje, gondolta Hézöl. Furcsa, hogy nem ő nyitott ajtót. Ha neki, Hézölnek volna cselédje, megkövetelné, hogy mindig az nyisson ajtót, és mindig szem előtt legyen, hadd lássák az emberek. Minek cselédet tartani, ha az ember maga nyit ajtót, mint akárki más? Hol van Eugene fia? A fiú, akit ő még csak nem is említhet valószínűleg az iskolában. A fiára való gondolkodás felbőszítette, és csak azért is folytatta a beszélgetést a fiú kő arcú anyjával. Tegnap előtt este, kezdte. Jane azt mondta, hogy a hétvégén akarta megbeszélni magával a vállást, de váratlanul megérkezett a nővére a férjével New Yorkból, és ezért nem volt rá alkalma. Hézől e szavaira Rachel leghalványabb reménye is szerte fosztott, hogy talán csak egy szörnyű félreértésről van szó. Emlékezetébe idézte a szombatestét, amikor Kay, Ted, Eugene meg ő az ebédlőasztalnál ültek. Eugene nagyon hallgatag volt, alig vett részt a vidám beszélgetésbe. És ő valahányszor ránézett, látta, hogy a férje őt nézi higgadtan elgondolkodva. Később meg is kérdezte tőle, valami baj van? Mire Eugene azt felelte, dehogy semmi. Gyorsan vágta rá, bűntudatosan, most már nyilvánvaló. Rachel Hurd egyáltalán nem volt olyan tapasztalt nagyvilági nő, ami ennek hézel a társadalmi helyzetére való tekintettel hitte. Kislánynak is félénk és visszahúzódó volt, és asszonyként is megmaradt annak. Semmi sem történt az életébe, ami felkészítette volna erre a döbbenetes megrázkottatásra, amelyet hézel okozott neki. Nem volt önbizalma, nem hitt az értékeiben, amelyekkel meg tudott volna harcolni Hézöllel. Kétségbe esetten nézett a látogatójára. Hézől gyönyörű, magabiztos, és tudja, hogy Eugene az övé. Ó, Istenem, mi csináljak, mi csináljak? A keserű kiáltás Rachel szívéből tört fel, de hang nélkül. Hézől várta, hogy mondjon valamit. Ó, milyen visszataszító, milyen diadalittas. Csak ültek és méregették egymást. Rachelnek hirtelen az villant az eszébe. Ez egy igazán szörnyű teremtés. Szörnyű, közönséges, otromba. Hiába elbűvölő az arca, mihessen megszólal, azonnal lelárulja magát. Lehetetlen, hogy Júzsín szerelmes volna belé. Éppen Júzsín. Ez az erős parfüm meg a szájrús. Júzsín mindig azt tartotta, hogy csak az olcsónők festik a gyommagukat. És ahogy ez a nő beszél, nem, Júzsín nem lehet szerelmes belé. Csak futókarand lehet. Ha rá se hederítenék, a lázadás pillanata elmúlt. Csak a gyötrelmes bedetörődés ült alszám, miközben tovább nézte a másik asszonyt. Hézzel rágyújtott. Minden mozdulata kecses volt. Valószínűleg nagyon jól táncol, gondolta Rachel. Ő meg csak ügyetlenkedik a táncparketten, meg egyébként is, mindenben. Ő magas, erős csontozatú, hétköznapi külsejük. Ez az asszony kicsi, elegáns és gyönyörű. Biztosan finom és sejmes a bőre. Olyan, amilyet Eugene szeret, nem olyan, mint az övé. Ezért szeretett bele. Récsel következő gondolata túlságosan fájó volt azon, hogy elidőzzön nála. Vajon mennyire intim a kapcsolatuk? Hazel bágyadtan szívta a cigarettáját, megpróbált úgy viselkedni, mint aki teljesen ura a helyzetnek és teljesen nyugodt. De récsel viselkedése zavarba hozta. Képtelen volt megérteni. Elég tétellel töltötte el a gondolat, hogy valószínűleg frigid ez az asszony. Nem csoda, ha Eugene belefáradt a házas életben egy ilyen seprűnyél feleség mellett. Ha én volnék a helyében, gondolta Hézzel önelégülten, és engem kérne arra egy másik nő, hogy váljak el a férjemtől, tőlem bizony megkapná magáért, örülne, ha élve megúszná. Lesütött szempilláj alól figyelte Rachel arcát. Teljesen kifejezéstelen. Nincs benne semmi melegség. Olyan, mint ez a szoba. Mit láthatott benne egyáltalán Eugene? Nem sokáig kellett gondolkodnia a válaszon. A pénze a társadalmi helyzete miatt vette el. Az egyéniségében nincs semmi, ami vonzálna egy férfit. Rachel hirtelen felállt, mert úgy érezte, hogy egy pillanattal tovább sem bírja elviselni ezt az asszonyt a házában. Ha, szintelen hangon megszólalt. Azt hiszem, nincs több beszélgetni valunk egymással, Mrs. Clement. Meg fogom beszélni a dolgot a férjemmel. Hazel is felállt és belebújt a bátjában. Közben egy pillanatra se vette le a szemét az üres maszkról, amely Rachel arcát takarta. fel volt háborodva, hogy ilyen kurtán ajtót mutatnak neki. Hát nem úgy viselkedett ő, mint egy urinő? Még arra is vigyázott, hogy ne ejtsen nyelvtani hibát. Olyan kedves volt, amilyen csak lehetett, és Récsel egyszerűen kiutasítja, mintha senki lenne, aki nem számít, egy cseléd vagy ilyesmi. Nem tudta, mit mondom. Szándékos lassúsággal gombolta be a kabátját, igazította meg a kalapját és húzta fel a kesztyűjét. Így próbálva kimutatni, hogy csak azért is tasszol Rachel-lel. Rachel meg csak át és nézte. Jézőltötte, hogy nem veheti fel a versenyt Rachel motorával és önuralmával. Récsél túlságosan is, más. Az öltözködésében is, ebben a szintelen szobában is, meg mindenben itt körülötte van valami, ami utolérhetetlenné teszi ezt a jelentéktelen asszonyt. Héző Pimaszul elmosolyodott, hogy leplezze csalódottságát. Azt hiszem mind a ketten pontosan tudjuk, hogy állunk, igaz, Mrs. Heard? Ennyit minden esetre sikerült elérnünk. Isten önnel, Mrs. Clement, mondta Rachel, és előre ment a halba. Mikor Hézzel is kiért a szobából, Rachel megállt, nem kísérte Hézelt a bejárati ajtóig. Még akkor is ott állt, amikor Hazel becsapta maga után az ajtót. Hátra lökte homlokából a fufrut, és behunyta a szemét. Kint az utcán Hazel egyetlen gondolata az volt, hogy minél előbb ki kell jutni a Drexelből, hogy miért földek válaszszák el ettől a beszélgetéstől. Sebességbe kapcsolt, és neki lódott a Grandale Roadon. A fene egye meg, tört ki dühösen. A fene egye meg őt is, meg a szemét modorát is. Keresztül dobogott a városon, ezen a gyűlöletes, szemellenzős városon, ahol csupa olyan mocskos snobdakik, mint Rachel Keri. Ahogy közeledett Wayne felé, egyre inkább elszállt a -e. Helyette elővette a kétség, hogy helyesen cselekedette. Mit fog szólni Eugene, ha ha megtudja, hogy felkereste a feleségét. Még rágondolni se volt jó, de hát végül is Jügyin az oka, hogy kénytelen volt elmenni Récsölhez, mert ma reggel reggeli közben világossá vált előtte, hogy soha sohasem fogja megkérni Récsőt, hogy váljanak el, és neki az elmúlt éjszaka után nem maradt más választása csak ez. Talán elégedjen meg továbbra is azzal, hogy eljárogat Juzinnal a vörös malomba, és hogy a szeretője lehet. – Azt már nem! – kiáltott felhézül indulatosan. – Még mit nem képzel? Eugene nem fogja őt ismét azoknak a bizonyos lincdéjeknek a helyzetébe juttatni. Meg, hogy miután megkapta, amit akart, egyszerűen tovább álljon. – Ma már már szelek fújnak. – Már Wayne beért, de még mindigra a legszívesebben visszacsinálta volna a récsölnétett látogatását. Mindig újra elfogta a düh, valahányszor eszébe jutott, hogyan végződött a beszélgetés. Ennek is Eugene az oka. Ha csak egy kicsit is férfi lenne, maga mondta volna el a feleségének, hogy el akar válni tőle, és nem kényszerítette volna őt olyan helyzetbe, hogy Richard kis hiány kiutasítsa a házából. Mindennek Eugene viselkedése az oka. Nem igazság. Miután beállította a kocsit a garázsba, és újra saját háza ismerős falai vették körül, Hazel kezdte kedvezőbb megvilágításba látni délelőtti kirándulásait. Legalább most már tudja a dolgot, Récsről, gondolta. Kellett valamit tennie, hogy megtudja. Most már akármilyen dühös lesz is, Eugene, a dolgok többé már nem csak tőle függnek. A zöld ruhát házi ruhára cserélte, főzött magának egy teját és készített egy szendvicset. Amikor beakasztotta a zöldruhát a szekrénybe, elhatározta, hogy soha többé nem veszi fel. Nem áll jól neki. Mivel Hazel tudta, hogy eugene az üzleti ügyei hirtelen az állam túlsó végébe szólították, egész este feszülten várta, hogy a férfi felhívja. Az a tény, hogy nem hívta fel, sokkal jobban megijesztette, mint Eugene esetleges haragja. Évfélkor azzal a meggyőződéssel feküdt le, hogy Eugene meg a felesége kibékült. Elrontotta a helyzetet, elvesztette eugene -t. Rachel őrizet alatt fogja tartani a férjét a szép házban, az ősöktől örökölt holmik között. Őrözet alatt fogja tartani Eugene meg a holmikat, köztük azt a kék kerámia dobozt is, amelyet még Eugene David apja hozott Kínából, és amelyet ő ézzel feltétlenül meg akar tartani eugene a vagyon megosztás során.